פרק ל"ד ויהי דבר אדוני אלי לאמור בן אדם הנה ועל רועי ישראל הנה וואמרת עליהם לרועים כה אמר אדוני אלוהים אוי רועי ישראל אשר היו רועים אותם הלא הצאן יראו הרועים את החלב תאכלו ואת הצמר תלבשו הבריאה תזבחו, הצאן לא תרעו. את הנחלות לא חיזקתם, ואת החולה לא ריפאתם, ולמשברת לא חבשתם, ואת הנידחת לא השבתם, ואת העובדת לא ביקשתם, ובחוזקה רדיתם אותם, ובפרך. בת תפוצנה מבלי רועה, ותהיינה לאוכלה לכל חיית השדה ותפוצנה. ישגו צוני בכל ההרים ועל כל גבעה רמה ועל כל פני הארץ נפוצו צוני ואין דורש ואין מבקש. לכן רועים שמעו את דבר אדוני חי אני נאום אדוני אלוהים אם לא יען היות צוני לבז, ותהיינה צוני לאוכלה לכל חיית השדה מעין רועה, ולא דרשו רועי עת צוני, וירעו הרועים אותם, ואת צוני לא רעו. לכן הרועים שמעו דבר אדוני, כה אמר אדוני אלוהים, הנני אל הרועים.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 ביום היותו בתוך צונו נפרשות, כן אבקר את צוני והצלתי את הם לכל המקומות אשר נפוצו שם ביום ענן וערפל. והוצאתי מן העמים וקיבצתים מן הארצות והביא אותים אל אדמתם ורעיתים אל הרי ישראל באפיקים ובכל מושבי הארץ. במרעי טוב ארעה אותם, ובהרי מרום ישראל יהיה נביהם, שם תרבצנה בנבי טוב, ומרעי שמם תרענה אל הרי ישראל. עמי ארעה צוני, ועמי ארביצם, נאום אדוני אלוהים. את העובדת אבקש. ואת הנידחת אשיב, ולנשברת אכבוש, ואת החולה אחזק, ואת השמנה, ואת החזקה אשמיד, ארענה במשפט. ואפנה צאני, כה אמר אדוני אלוהים, הנני שופט בין שא לסא, לאלים ולעתודים. המעט מכם המרעה הטוב תרעו, ויתר מרעיכם תרמסו ברגליכם, ומשקע מים תשתו, ואת הנותרים ברגליכם תרפסו, וצוני מרמס רגליכם תרענה, ומרפס רגליכם תשתנה. לכן כה אמר אדוני אלוהים עליהם, הנני אני.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 והקימותי עליהם רועה אחד ורעה את הן, את עבדי דוד, הוא ירעה אותם והוא יהיה להם לרועה. ואני אדוני אהיה להם לאלוהים, ועבדי דוד נשיא בתוכם, אני אדוני דיברתי. וחרדתי להם ברית שלום, והשבטתי חיה רעה מן הארץ, וישבו במדבר לבטח, וישנו ביערים.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 וחיית הארץ לא תאכלם, וישבו לבטח ואין מחריד. והקימותי להם מטע לשם, ולא יהיו עוד אסופי רעב בארץ, ולא יישאו עוד כלימת הגויים, וידעו כי אני אדוני אלוהיהם איתם, והם מעמי בית ישראל, נאום אדוני אלוהים. ואתם צאני צאן מרעיתי, אדם אתם. אני אלוהיכם, נאום אדוני אלוהים.